Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalannya Adakah kalimah Pada surah Muhammad ya? Ayat yang berwarna hijau itu Semua mak badal, ya, jawapannya semua mak badal Cuma yang di atas tu ada waw Kerana waw itu ialah kata sambung Yang berwarna maksud dan Itu beza dia Dan ia tetap amanu di pangkal ayat Macam itulah Okey, mudah-mudahan beri sikit pencerahan a'lam.